Mario. Ose, en galenda Onda, os nosos expertos científicos do paranormal analizan en profundidad o fenómeno bufo. Rumores en Bruselas alarman a poboación. Escuras fuerzas alienígenas parecen tomar o control los centros de poder europeos. En España, Nuevo culto Mariano e ha amenazado. Fue Mariano Rajoy ha publicado por un comando extraterrestre. En Agariza, una nueva vaga de ovnis comandada por la Audiencia Nacional invade a siete ciudades provocando caos municipal. Se procuras respuesta donde soa incógnitas, Sintoniza a nuestra frecuencia, no más alado dial. 207.9. Radio Carimera lenda onda todo é posible Hoe é unha edición da lenda onda na que queremos tratar de fenómeno que é o fenómeno extraterrestre. O fenómeno das vidas doutros planetas Para iso, acompáñanos, como é habitual, os nosos expertos Garma Alba, moi boas noites Ola, Vélvora da Cosnica O noso esitólogo particular, Ezequiel Daniel Que tal, boas noites, Casimiro E, por suposto, tamén eh, o noso catedrático pola Universidade de Uppsala, Nero Relicario Moi boas noites Boas noites, eh, molladas, molladas noites Tamén está convosco o que lles fala, o conspiranoico Casemiro Canarillo, en placer estar con todos vostedes. Tamén debemos dicir que hoxe nos acompaña unha presenza clarividente no, no estudio. Unha presenza, notas en non... Non se ve, pero todos apercibimos, verdade? Todos apercibimos, pero bueno, tamén isto a que estamos habituados ás presenzas sí. paranormais no estudo de Alenda Onda, por lo menos que non aparece Alfredo Brañas hoxe. Sí, desde logo, que, que sería un auténtico desastre, non? Co, no, esta co, parece unha presencia benéfica. Coben que, que está indo este programa, que, que aparece Alfredo, non? Sí. sí. pero bueno, falando de Alfredo Brañas, tamén falamos do, do tema de hoxe, da, das presenzas de extraterrestres. Sí. Porque eh, non é só que, bueno, que evidentemente que exista vida além deste planeta Que é algo que eu penso que dentro do paranormal Asumimos como algo totalmente natural Pero sí que creo que sería interesante afondar No feito de que a vida extraterrestre está totalmente instalada Na vida e tamén as estruturas de poder do planeta Eu penso que o mellor de todo é que, por exemplo Comezáramos oxe por Eh, Ezequiel Que sí. nos contara un poquinho en que consiste isto Non Das élites do poder mundial Ata que punto estamos dominados de alguma maneira Por presenzas extraterrestres Si, sí, bueno, isto ven eh, derivado dunha teoría De Peter Buckman eh, um, Do que podemos chamar Un guerreiro da luz non eh, Peter Buckman Que foi un rapaz extraordinario Cando era neno E desta xente Que estudiou en tres universidades Unha europea Outra estadounidense e outra inglesa sí. Famosas, non vamos a decir os nomes non? Pero moi, moi punteiras E eh, salió absolutamente indesne O, o Cal fala moi ben deste homen Pois este homen diseñou eh, Unha pirámide uh -huh. eh, Fundamentada en moitos estudos El mesmo asegura que Cando era pequeno foi Secuestrado por la CIA uh -huh. E eh, os remeteron a un programa eh, Cando viron eh, as súas capacidades mentais Este home mmm, Di que esta pirámide Estructúrase da seguinte maneira non? Eh, Abaixo eh, Estaría a imensa maioría da población Na base da pirámide, da, na base da pirámide Efectivamente uh -huh. abaixo eh, O que eh, o Peter Wagner Chama a borreguiza A ah, borreiza. Uh -huh. Sí, eh, é curioso non? nómino, Interesante terminoloxía, a voces. Sí, a, a verdade é que si sí, porque é un tanto descri descriptiva, non, da situación que viven millóns e millóns de persoas, non? E tamén eh, un pouquiño eh, máis arriba estarían eh, os sirvientes. Uh -huh. Os sirvientes eh como son a BBC, a CBS, a, a Tele 5, efectivamente los medios, digamos, para tener eh, entretida eh, dominada a Borreguiza. Uh -huh. ¿Vale? Un poquito más arriba estarían os gobiernos, ¿no? Os gobiernos. Os gobiernos. Os gobiernos eh, tería especial influencia e presencia a familia Buss. Vale? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Un pouquiño máis arriba, por enriba dos gobiernos estarían eh mm, as 13 familias. Vale, as 13 familias máis poderosas do mundo, entre as que se atopan o máis influentes, entre as que se atopan a familia Kennedy e a familia Onassis. Por enriba, aínda destas familias están as 13 Loxias. Vale, as 13 Loxias Eh, aquí eh, podemos encontrar a, a miembros influentes eh, Que se organizan de seito secreto Algo común, a aslosias Y por encima, digamos, en el último escalón Estarían o reptilianos Los reptilianos de presencia Que serían, digamos, los que de alguna manera Controlan y conciben este mundo piramidal Un proyecto eh, top ¿no? dentro de la hayan? estructura mundial. Sin embargo, según Peter Bachman, estos reptilianos no serían eh ¿cómo podríamos sí. llamar? extraterrestres, no sentido eh no, no da terra, ¿no? Sí. de la Tierra, ¿no? De que no que vienen de fuera de la Tierra, sino que vienen de otras dimensiones. Sí, exactamente. Mm -hmm. muy bien. Eh, por lo tanto, eh identificando os os cretilianos, a que pensarlo ¿no? tanto nun ovni sinón eh nunha porta dimensional, non? Unha porta astral, eh, como a que divide, por exemplo, a exe para a, a mariña da Terracha, non? Claro, claro, claro, que interesante, interesante. Por lo tanto, eh, estamos a falar de, de unha pirámide De alguna maneira que estrutura o que sería o goberno mundial O poder mundial, como diciamos, pues bueno Navaxa, Borreguiza, distintos chanzos Que ata chegar a, a, a, ao cumio da pirámide Que serían os reptilianos, non? Que estamos a falar, xa non sei si de extraterrestres Ou de seres extradimensionais Non sei eh, no, no, no, no, Garma no Simpson no, no non. Eh vamos a ver, dende a Serpe do paraíso o Deus o vê que un cabeza de crocodilo en Egipto ou o primeiro rei de Atenas que remita o me Serpe uh -huh. en calquera cultura seca Indusaponesa, en fin. Podemos afirmar que esta, a distribución deste mito é eh, universal, un mito do retoide que en, en todas as culturas que nin siquiera estaban relacionadas entre si sí, se asocia ao poder, o afán de poder, o control absoluto, ¿verdad? Isto eh? eh, demostra a súa presencia na Terra dende hai miles de anos, o que nos leva a pensar que si ben originariamente pudimos en ter procedido como se di da constelación de Draco le van instalados aquí dende de sempre ata punto de que os retilianos consideranse así mesmos os auténticos donos da terra e, e teñen o resto dos humanos, pois por unha raza inferior domesticable a que tratan pois eso como a rebaños dirixibles mesmo hai que di que eles son os auténticos pobladores da Terra, mentras que nos Seríamos meros produtos Dos seus avanzadísimos Laboratorios científicos Marque Interesante Verdade, si sí. e, e bueno, eh, os draconianos eh, Os reptilianos En concreto, os draconianos Concretamente, tampouco É unha cousa que o se falan Así como se si fora a yeah, verdade E non, non é É o que popularmente se denominou Dende sempre, os demos daies os cornos, o lume e o gusto por esos patos cos humanos que acaban complicándolle a vida a, a, a todo o mundo. Nesa línea podemos enfocar o, o silencio de Mariano Orra sói agora mesmo únicamente pois roto por esa carta os reis e es magos, verdad pedíndolle Pois os sindicatos Os reyes magos que lle deron pato Con os sindicatos un acordo Agradable e tranquilo Verdade, ele en realidad Esto supoño que o deixou escrito Porque está nese rito De tránsito, non está Aducido, está nese rito De tránsito No que un se conecta coa mente superior que o vai dominar, verdade? Eh, como xa se lle están pegando totalmente, le base de tempo Ese, ese toque esa, ese peculiar forma dos reptilianos, verdad que unha que caracterizanse por unha pele escamada, uns ollos verde amarelos, xatiña, verdad? E uh -huh. bueno, esto está sin demostrar, nunca vimos na playa sempre enterro pen area pero asegúrase que ten un dedo traseiro, unha especie de, pol, de espolón que os reptilianos dalle sempre un andar un tanto escarranchado. Esto si sí, sí, ten, no, verdad E outro rasgo distintivo É un tic que non poden evitar Que consiste en sacar constantemente a lingua Para remollarse, verdad Este tic de ti tic, tic, tic. Eh, Científicamente comprobouse que o ADN Dos reptilianos permanecen Non evoluciona en un, un grado menos de temperatura súa sangue E tamén ten un color azulado A lado mira onde se encana Caristocracia, verdad Son fríos, distantes E impoñen o seu control mental Creando campos hipnóticos E de feito Podemos observar que hoxendía Son elesos que eh, Realmente están como Homens de palla, verdad O auténtico poder que é o único que escollemos Cando, cando votamos Un home de palla Destos grandes eh, núcleos De poder, verdad porque vemos que antiguamente os dirigentes tiñan un carisma unha oratoria unha credibilidade verdade podíamos observar unha xente que levaba escrito e se levaba definido ideolóxicamente etc. pero levamos moito tempo xa afeitos a un subi, unha súbita aparición de un elemento desconocido que se salta os intelectuais os varóns do mesmo partido. De repente apareceu un Suárez, de repente apareceu un desconocido Felipe González, ou un Aznar que ninguén conocía e incluso polo que non apostabas un peso, pero mira donde chegou verdade? Sí, un claro. zapatero perfectamente desconocido o mesmo Mariano Rajoy todos eles, é certo, que levaban como chupando rueda moitos anos, pero no anonimato e ninguén apostaba como eles, como cabal o galador pero pues somos como os pipiolos o co con sello realmente poderoso de ancianos pon o quita una medida en que lle compre verdad si sí, yo quería apuntar a eh, quizás y de todos los presidentes que citan que se se zapatero que temáis cara de lagarto no eh, Pero, eh, realmente, eh, a, a influencia real dos, dos retilianos eh, eh, Esta xena, eh, digamos, en... tenía que cambiar de micro, ¿verdade? Eh? Sí, eh, cambio de micro, porque... Estoy sí, en... ahora se me escoita, ¿sí? sí Esta presencia que estamos sentindo aquí É, eh, unha que... presencia É unha presencia benéfica, sí. porque o cambio foi rápido Sí, ¿no? sí, sí Bueno, sí. pues, eh, como decía... Eh, Quizais estes eh, reptilianos eh, teñen a súa residencia eh, mm, Digamos, Novo México A Baixa California ¿no? uh -huh. eh, Que pasa? Está realmente eh, Mariano Rajoy eh, En unha, unha viaxe espiritual a, a Baixa California ou a Novo México? Esto deberíamos hacernos esta pregunta, ¿no? Porque claro, es claro, claro, claro. ¿por muy importante, porque hay toda una red de túneles, igual que os hay, de vais a la catedral de <coughs> Teranasto hasta, hasta Opedros, lo sabe o todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, eso no. Eso sabe todo el mundo, estuvieron o... Tópico Por cierto, a a, algo que no, no me he, ¿no? Dentro de la da pirámide, ¿no? Por arriba dos medios de comunicación, Están las las grandes iglesias, ¿no? Sí, claro. Eh, a, a cristiana, por suposto ten, ten poder e opus dei En concreto, vale eh, Polo tanto eh, Digamos que Mariano Rajoy eh, En función de todo esto, pues ten unhas papeletas Ben grandes para en ese momento atoparse eh, Noutra dimensión E quizáis ese aire De despistado que llevemos Nas en entrevistas eh, Pois poda responder A que agora mesmo este eh, Facendo unha longa Viaxe eh, baixo terra en California. Interesante, nero relicario, eh, estamos a, a falar moitísimo, non, de, de, de, de, sobre todo a influencia que poidan ter a, os extraterrestres eh, no poder mundial, nos think tanks, non, que que ese que non sei se se think tanks, eh, think pero tanks. Si quería que profundáramos un poquíño máis en todo isto, non? Bueno, pois eh a min gustaríame achegar, como non, unha perspectiva netamente galega sobre este tema uh -huh. porque este esta presenza dos reptilianos eh, en Galiza por exemplo eh, hai moitos séculos que está documentada xa na época romana e curiosamente en Galiza produciuse un fenómeno recollido por moitos dos nosos eh, polígrafos máis excelsos como Fermín Bouzabrei ou Vicente Risco ou Coellas ou calquera destos clásicos do pensamento galeguista, que é o fenómeno dos suevos, non? Os suevos non eh, nunha nunha interpretación realista, non estas fantasías dos historiadores que restan toda a importancia, os suevos foron realmente unha colonización extraterrestre que chegou a Galiza no século V, aproximadamente está do, moi documentado, por exemplo, nesa época o reptiliano, os reptilianos que dominaban en Galiza estaban representados por Martiño de Dumio, eh, que escribiu aquel libro de Reconventiones Rusticorum, A reconvención dos pailáns, non, dos pailarocos ou dos pagáns, que eran aqueles habitantes de galegos, vamos, moi semelhantes aos actuais. E entón os reptilianos Que xa tiñan esta estrutura de poder Establecida en Galicia a través do poder imperial romano non? De la igrexia católica Xa moi forte nesa época Pois recollen a chegada dos suevos Que é unha etnia extraterrestre Procedente de outro planeta Non, non demasiado claro Cal era este planeta e, Eran seres altos Louros completamente De ollos azuis ou verdes completa, Extraterrestres uh -huh. Alemãs non? Eh, estos chegan e Martiño de Dumio recolle esta chegada dos huevos Dos extraterrestres, estes filos hermánicos a Galicia Como portadores de unha serie de catástrofes e de, de horrores Que nese momento hai terremotos, hai cataclismos Hai carneiros con dúas cabezas, partos bipolares eh, todo unha serie de fenómenos e recolle isto, pero por que recolle? Por que os xuveos estes extraterrestres fúndense con estes paisáns que viven en Galiza con estes pagáns dunha maneira moi curiosa, porque son culturas completamente diferentes, pero rapidamente establecese unha identidade asombrosa que desafía o poder reptiliano durante moitos séculos en Galiza hasta que os visigodos restauran pois pues, este poder reptiliano, non? Que chega, obviamente, a Taoxi Todos podemos lembrar Nas elecciones de 2005, cando certos grupos Dos movimentos sociais galegos Puseron o descoberto que detrás de Fraga Se escondía un dinosaurio De varios eh, mil, miles O millóns veces, eh? de anos no? Eu creo que ainda mantén Está sí. máis mesmo, verdade. e sí, sí. tamén eh, eh, hai un dato moi importante que se publicou nun xornal extraordinario como A Voz de Galicia, non? Uh -huh. eh, que di que Fraga quería volver a ser senador e eh, que a súa familia foi a que o convenceu de que non se presentara, o sea que digamos que xa estamos pensando e non é de agora mesmo, isto uh -huh. é un saber que está no pobo, que está na xente e é que Fraga non vai a porrer nunca. Non, porque claro, que lle pasa fraga Bueno, por lo menos non ten pensado morrer Elis non Os sí. reptilianos viven moito máis que moito os seres humanos más. Pero ten, están limitados polo tema da apariencia E entón claro. De todos apariencia... se, sempre, sempre pode caer un meteorito, non? Pasoulle a outros dinosaurios Pode, pode pasarlle ser. a él De todos os eitos, estes son realmente Reptilianos Que se aferran moito a, Ao seu a um, presencia humana, verdade, porque a maior parte dos máis importantes eh, elementos reptilianos son anónimos, descoñecidos e que non viven en Novo México xa nin no planeta Terra. Sí, eso parece eh, moi interesante, non? Sí. Talvez eh, tratar o tema, non? creo que te refieres a, ao planeta Clarión. Sí, a invasión do planeta Clarión fai uns anos, verdade. Entón, eh, fraca que destes de reptilianos que se apega ao ser humano co cual, pois pues debe ser un híbrido, verdade, un híbrido porque o reptiliano puro tende realmente a apartarse a non ter esa presencia e xa fan de protagonismo que sempre tuvo don son, Manuel son moi disciplinados son os, os reptilianos pero... non, non é o poder público que lhes interesa é algo máis sutil non é a primeira vez que sucede por exemplo Hitler foi outro caso de un, un, sí, un reptil que saiu un pouco rana un pouco batracio e tiveron que paralle os pés porque a tendencia hitleriana É a tendencia natural dos, dos, dos retilianos Pero aquel reptil, pois, pasou, xa iso un pouco do texto Entón, houbo que parar de os pés Porque é importante para eles manter esta apariencia Totalmente a e a humanidade. non Eu tamén, se fora poderosa, tería un muro d'arredor da miña casa E pouca interferiría, eu verdade, pois na xente que vai a compra Eu entendo isto Un chega a un estatus e a un nivel que se aí ya do resto, porque ten o seu propio cosmogonía.: Si, sí, tamén eh, eh, hai que decir que os propios eh, reptilianos eh, de vez en cuando pois eh, mexúranse non é o normal non porque xa estamos falando de xees eh, de outra dimensión. De outro planeta non? Eh, non sei se un planeta concebido Como nós concebimos un planeta Porque antes se sabedes que Por exemplo, había planetas que ahora xa non o son Que perderon o estatus sí. sí, claro. entonces tampoco sabemos se si Clarión É eh, exactamente así, no pero sí que sabemos eh, Que algúns eh, Retilianos mesturáronse Cos humanos eh, Para dar Sobre todo as dúas formas de gobiernos eh, autoritarios o totalitarios eh, foran de índole comunista o eh, de índole nacional socialista que ven a ser un prepaso del comunismo nacional, ¿no? Eh, sí, esa, eh, evidentemente luego reflexión. Entonces, bueno, de, de otra cosa no sabereis, ¿no? Pero de cosas top esto o hasta arriba. Logo, sí, y Y de de otras cosas también estuvo posto, vamos. Entón, eh, pois, quen pode ser un retiliano Porque de, falamos antes de Zapatero, ¿no? que tiña cara de galagarto Pero non retiliano. reptiliano a, Os compañeros da revista Autoxesión eh, de Solidaridade do Partido Sain eh, Insisten en que eh, Zapatero pertence ás loxias masónicas ¿no? Bueno, é que todo vai xunto eh? Precisamente a loxia por excelencia A dos reptilianos a más antiga E efectivamente Calquer grupo de poder vai configurarse Nunha loxia secreta Sin nome Normalmente cando hai siglas Pois xa están Non é realmente poderoso verdade Non Canta má sigla Pois cando xa especifican A SPK Xa estamos Jalo, falando pero, pero, pero, de moita esa... delegación Verdad Bueno Normalmente eh, parece extraordinario Eh, todo que lo está descumentando eh, de este programa bueno pareceme increíble no pensar que somos sirvientes simplemente de esta radio humilde ¿no? una, una pirámide del poder. Efectivamente, pertencemos a ramados sirvientes E y... ben pagados que estamos E sí, sí, estamos contentos, non? Sí, e sirvientes sobre todo da nosa audiencia Por eso eu quería aclarar un poquinho audiencia un poquinho máis eh, De en que consiste o planeta Clarión, non? Eh, bueno, Parece-me interesante profundizar eh, un poquinho máis aí. Hombre, eh, hai poucos datos Pero agora mesmo eh, Estou sentindo que esta presenza Que temos o en o programa É clarionita totalmente uh -huh. Sí, sí, e vou vos decir Que o que me está telepáticamente informado É que é o irmán xémio da Terra Este era coñecido por Filolau, un Destacado membro da Escola Pitagórica É un planeta que comparte a órbita terrestre nun punto diametralmente oposto ao noso, xustamente do outro lado do sol. Nunca se pode ver un ao outro, claro, estas son mundos descoñecidos, pero así como na Terra se desenrolaron 100.000 proxectos terroríficos que descompensaron o seu ecosistema, ...clarión permanece como un paraíso original... los bosques siguen cubrindo as montañas... ...os ríos son transparentes... ...os mares están impolutos... ...echeos de maravillosos seres acuáticos... ...que aquí están extinguidos... ...pero alguna aquí? central hidroeléctrica... ...terán, ¿no? No señor, oh. porque toda energía es solar... ...es solar directamente... ...es solar, mesmo a dos medios de transporte... ...que un teletransporte rapidísimo... ...limpo y silencioso que lles permite moverse a través do universo dependendo únicamente de enerxía solar. En fin, todo canto aquí se perdeu permanece ali no estado orixinario. Pensemos na bola do mundo perfecta, cos mesmos oceanos e os mesmos continentes, pero cos nomes do revés, porque ao estar do outro lado, ali chamase, pois, a li chamase a Pormea, Cirfa, a Isa, Cirema e a Inaeco. Todos no seu estado primiseño, con toda a súa variabilidade, convivindo nunha armonía paradisíaca, verdade? E é aí, é aí, porque os clarionitas eran xente que nin conexía un exército, policía, xuzgados, delito, cárceres, nada. <risas> que pasou? que foron invadidos xafaianos polos reptilianos e tomaron o planeta como planeta residencial para altas élites e dende ali teletransportan se venen aquí as, as, as jornadas as dos clubes de reflexión e de dirección do mundo e volven aos seus paraísos privados, verdade? Co cual non importa a destrucción do planeta Terra fan experimentos variados e esta é a razón pola que a eles a destrucción do ecosistema a deforestación non desinmuta porque que nos seus paraísos privados isto non ocurre e cada vez que se que veñen aquí, veñen por intereses, es por gestións, pero eles volven inmediatamente o planeta Clarión que desgraciadamente era o limbo do universo, pero agora Tomaron o eles como calquera lugar da Costa Virxin Bueno, parece que está aí Alfredo Brañas querendo entrar no programa Vamos a ignoralo, evidentemente Non está aí sí. chamando pola nosa liña interna É clásico bueno. que lhe interese un programa de esta natureza Moitísimas pero... grazas Amraj Habla Ese <risa> <risa> sería el teu nome clarionita, ¿no? Seguramente O, o también estaría sí. Leiuquece, Loinat, Leinat, Oiraziler, Oren O, en no el meu caso, Ollilanac, Orimisac, ¿no? ¿Y cómo se llamaría Radio Calimera? Ay, eso sería muy complicado que sí que Está claro que en, en Santiago, por ejemplo, tenemos también un habitante de Clarión o Bernardo, ¿no? Que sería Ahor Eznoc Si, sí, aor etnoc Que, digamos, eh, foi Digamos, o alcalde que máis estivo no, Digamos, no Santiago De Compostela Especular De Clarión, non? Uh -huh. E eh, non especular de especulación Porque este home eh, era absolutamente eh, Moito ben considerado Un tipo amable, afable E eh, sería De alguna manera a réplica eh, De Donoso, be benquerido Alcalde o vampiro Eh, conde eh, Roba Muy ben, pues eh, Antes falábamos eh, do tema Da posible abducción eh, De Mariano Rajoy Eu creo que sería interesante Que despois de escoitarnos con sellos publicitarios Escoitemos un documento eh, Que temos que nos pode sacar algo de luz Sobre este tema Unha nova psicofonía eh, extraordinaria Conseguida polo equipo da Alenda Onda temos un momentinho de publicidade e voltamos con este tema Perruquería, Perruquería o, fantasmón. o Fantasmón Apúntate a nova tendencia capilar para 2012 Esquece que de ellas se cabezas peladas se La lle uso a gomina Perruquería o Fantasmón Ofrécexe un amplo catálogo de peiteados Para un novo tempo Raya o lado Acción Católica Flequillo Grasento Borja Mari O tradicional Caracolillo Fijo Castellano Perruquería o Fantasmo Súmate o cambio de cabeza Onde está Mariano Rajoy? Nas últimas edicións do programa Alenda Onda falamos do novo culto Mariano De feito, vivimos en directo a chegada definitiva deste novo culto, pero, dende aquela, apenas temos información de Mariano Rajoy. Sí, bueno, é bastante normal, non? Que, digamos, a ver, ten como dous componentes, no Ten eh, a explicación católica, que eu penso que que pode ser a máis plausible, mhm. Uh -huh. E logo ten, digamos, a eh, interpretación reptiliana ¿no? Eu xa expliquei o tema de California ¿no? De que podían ser unhas explicacións Pero outra é eh, que mm, Tralo advenimiento oh, mariano en Xénova Que contamos aquí en directo No, sí, sí, sí, no sí. especial verdad, Un de programa extraordinario que fixemos Moitas felicidades por, por uh -huh. este programa non Porque es, está sendo laureado eh, En todos os medios de comunicación E eh, Digamos que a visión católica Aquela que aparece nos evanxéos Sería pois eh, Que despois do acedimiento Non se volve a aparecer eh, Rapidamente ¿no? Sin embargo eh, Digamos que una vez que aparezca eh, Nos vamos a dar conta E xa non vai a volver a desaparecer Creo que nelo relicario Mm, apórtanos como é habitual a verdade que eh, pues, o seu traballo extraordinario de investigación ¿no? Nero ou se creo que tamén aportas un documento que nos pode dar algunha luz sobre esta desaparición inopinada de Mariano Rajoy Pois sí porque teño que dicir que o noso equipo de investigación eh, como sabedes dependente da Universidade de Uppsala que é unha mm -hmm. contribución que fai este programa esta Universidade de Sueca Eh, desde a miña cátedra Para psicología e ciencias oscuras aplicadas eh, Pois Atopou este documento Un pouco por casualidade Porque un, estábamos a facer unha investigación nun cemiterio eh, un cemiterio Valisoletano E eh, estamos intentando gravar unhas psicofonías neste cementerio eh, Coa Coa gravante de que había un PAF Que estaba moi ruidoso ali ao lado E entón colouse unha voz no... De alguén que estaba a facer un monólogo Un espectáculo neste, uh -huh. neste pub eh, Gravouse esta voz na psicofonía E realmente é arrepiante eh, O que revela esta voz eh, E que creo que nos vai aclarar Vai aclarar en exclusiva A todos os nosos ouvintes Onde está e que está a pensar Mariano Raju Pues yo creo que, que, que deberíamos escuítala, pero ya no, compañeros. Vamos. Sí, por favor. Oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé, es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos, pero en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Al alcalde de La Coruña, que era un tipo estupendo, lo han hecho embajador en el Vaticano, en lo cual no deja de tener su gracia. Nunca me he un porro. No, he fumado... Muchos puros. Tampoco he tomado cigarrillos. Eh, el, el, el porro ese debe ser más parecido al cigarrillo. Yo soy eh, de Galicia, que es una zona de España, no sé si usted la conoce, en el noroeste. Los gallegos hemos emigrado a la Clarión. estaba hace poco allí. Mi mujer tiene un tío carnal, es decir, un hermano de su madre, que vive allí. Y ya se quedó allí porque sus dos hijas nacieron allí y tienen nietos y se han quedado allí. Pero quiero decir... Sí a los chiringuitos Nos gustan los chiringuitos Queremos los chiringuitos Forman parte de nuestro ser Y mientras este partido exista Habrá chiringuitos En Málaga Y en Pontevedra también Bueno, bueno, bueno Impresionante documento, Nero eh, o que nos traes, ¿no? Realmente, compañeros Estamos a hablar de, de De una... Psicofonía, unha aparición oye, oye, oye, oye, realmente oye, oye. extraordinaria reveladora, e que nos aporta moitísima luz eh. moi reveladora. reveladora Pois sí, a verdade é que é moi contundente no? é que isto dá moito que pensar non sobre todo o tema dos porros no? porque eu creo que Mariano Rajoy é, no medio de outro tempo non que eu creo que se xexas O que se xexas é un porro, se pode fumar Ui, toma uno ¿fumos? O sea, si fumas un puro sí. si fumas un puro, fumas un era porro, sin problema. É a e confieso Que en Pontevedra Eu sei dos paf E sí, teño visto solo que a, era famoso Pero a mellor ele iba aos tiringuitos Non era, iba aos paf E no, no, pa, era indicador de redada Cando marchaba Marchábamos todos porque a el sempre avisaban Nas Redadas, da Polita, que la había Redadas Agora non conoce desas Redadas no, no sei. Agora, ah, agora xa non hai E registraba xa un, un de E se xa Mariano en Pontevedra en Era amigo de meu amigo Miguel Aguilar E contábame Que é Mariano que fora Compañeiro seu no colesio Pois sempre lle facía unha seña cómplice porque despois de todo É no un home moi humano Amigo dos seus amigos Por muy reptiliano, ¿qué es esa? Pero bueno, podemos hablar de una seña Aunque casi... O sea, Margarita, ¿estás diciendo Amazonica, aquí ¿no? que, que, bueno, que eh, aparte de, de poder ser una persona diferente en visión, ser un visionario, ¿no? O sea, que podía eh, anunciar redadas a esa policía. Pois pues debe ser, sí, pois... Pues, eh. Hombre, isto realmente a telepatía e os reptilianos é algo con senito. Eles normalmente eso dominan a a través de un... A forza telepática que te nada. Normalmente quedas como en blanco, pois pues, como ante un discurso, por exemplo, de Mariano Rajoy, diz, pero que dixo pois a túa non, non asocia, non fía, non encontra un fío argumental, porque estás como anonadada, eu nunca saco unha conclusión contundente de que dixo don Mariano realmente, verdade? como Hai que dicir que a, cando foi gravado este documento, os becarios que estaban facendo a investigación, eh... Si quedaron completamente anonadados Cando no laboratorio Pasaron a psicofonía Onde esperaban atopar a voz de algún morto De algún difunto Ina. E encontraron este testimonio arrepiante non? Que di unhas cousas Realmente dignas De ser analizadas pues, Profundamente Non Eu sei se non poderíamos escoitalo outra vez Para, para profundizar un poquinho máis Pois si Vamos a pedir a ao técnico outra vez. que o faga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 De Mariano Rajoy, este reptiliano de pro, pero no segundo nivel, creo que era ¿no? sí, su nivel y gubernamental hay que, y hay que resaltar esa frase que dice de los chiringuitos forman parte de nuestro ser de nuestro ser que quiere decir con esto eu creo que de alguna manera, poden ser eh, os eh, 14 millóns que se gastou o IGAPE eh, coa cámara de comercio Uh -huh. eh, en montar eh, esos triquitos internacionalmente eu creo que se está expandiendo e que poderán ser quizáis o punto de contacto eh, correretilianos se elicia Málaga Pontevedra pero, pero no sei sé. tamén dice unha sí. cosa interesante que él nunca fumou porros nin cigarrillos, sequera, Ni cigarrillos. que él imagina que o porro debe ser máis parecido sí, cigarrillo. cigarrillo que el fuma puros non que tal vez o puro Seixa como unha forma tamén de adaptarse á atmosfera terrestre no? que teñen este tipo de seres sí, reptilianos e eh, extraterrestres, non? Realmente okay. un, un puro sí, pode provocar un tipo de atmosfera eh, que é máis apta para a, a, a supervivencia dos reptilianos nun planeta tan limpo e tan puro como este, non? Sí, porque... Porque es, eh, parece que en el planeta Clarión pues mm -hmm. eh, Debe haber una polución Ainda que tenga otras virtudes No, ninguna Ninguna eh. polución, existe pero... Cero polución. Pues entonces esto es algo paradójico Se cadra en un caso de no, síndrome puede, de Estocolmo Puede, puede o de... también ser que igual la borreguiza ¿no? Que era base de la pirámide ¿no? uh -huh. eh, sí, sí. Realmente ahora mismo Y están metiendo un puro, ¿no? Se puede decir así, no que igual claro. lo que está diciendo con eso, ¿no? eh, que que a partir de ahora pues que, que nos va a meter un puro. No, no, pero consideremos que fala en pasado, o sea, él fumó puros, pero tampoco es un hombre que le ve en clarión toda la vida, si checa es eh, ahora, y bueno, sabe eso, porque está emparentado con un curmán... Que vivía ali sí, sí, sí, sí. Pero tampouco podemos decir Que Mariano Rajoy Fuese a do, do Da cúspide mundial Verdade o sea, Homén, Ele cadra... está accedendo a Clarión A través a veces que casou ben Que arrimou por un lado Que tiña vos contatos Boas relacios E deixou de fumar Porque eu non creo que tal De todas as formas Está clarísimo Que só fuman no planeta Terra Si, en pero... Clarión eh, eh, ten así un ambiente que xa nin ganas dá de fumar, é eh, unha paz eh, un... un paraíso Si, sí, un paraíso Pero a mi de todas Por maneras, eh, creo que nas últimas frases do documento Non no, no se van a acabar, no, mentre este aquí este partido non se van a acabar Os chiringuitos nin en Málaga nin en Pontevedra Non sei sé se si hai aquí unha ameaza velada contra o poder, ao mesmo poder reptiliano Pero que no cosoi tampouco se acababan os chiringuitos, verdad? Todo mundo montoseu os chiringuitos, ou non? Si, sí, penso que si, sí, incluso no CDS había chiringuitos, non? ¿no? Co CDS, creo Si, sí, hombre, por menos para tomarse unha tapilla de calamares Bueno, aparte das playas E de iso, creo que se tiña que referir A outra dimensión de Eu creo que é unha palabra clave De todas formas, todo isto foi antes da ascensión Eu no, teño tamén Naquela unha dúvida Naquela libitación, eu creo Que a esencia de Don Mariano Transformouse E está xa no un estadio superior E agora mesmo está Sufrindo un rito de tránsito De audución de, de entrega absoluta No que a persona De Mariano Simple Terráquia Desaparece e el pasará a ser xa Pois pues, un Si sí, pero teño ainda dúbida Non me queda claro porque realmente esta Xecofonía recollida polo equipo de, da, da Universidade de Uppsala Extraordinario traballo por certo Unha vez máis Eh... É reveladora, por un lado, do talento inmenso que ten Mariano Rajoy Evidentemente para enfiar un discurso humorístico Pero eh, a mí non me queda claro todavía, ainda, onde está Mariano Rajoy eh, Quero dicir... Eh... Bueno, pois pues, isto, xa, o sea, xe comentai antes que foi grabado al lado dun cemiterio vallisoletano Uh -huh. Quinzanilla Donésimo por aí si sí, eh, Non lembro exactamente o nome da, da Vila en cuestión Pero pues era que... cerca de Valladolid E vamos, isto tamén pode, suponho, dar algunha pista de... eu, eu... Por que está Mariano Rajoy en Valladolid? En, está en Valladolid ahora, pero bueno, sei de moi boa tinta Que estuvo na xestión do Valle dos Caídos Andaban co da movemento do cadáver de Franco e non pudo menos que atender as chamadas dos reus máis fieis e diretos colaboradores que puseron o... claro, como tal... Por, a, a, a tal, por unha simple feito de que eh, non fora vítima da Guerra Civil e suponíase que era un monumento ás vítimas da Guerra Civil. A, o carácter mediador de Mariano púsose pois totalmente mm, en evidencia cando xuxiriu que simplemente, en vez de andar movendo os osos dun difunto, se ampliara o nome ou o calificativo do Valle dos Caídos e que se pusera monumento ás vítimas e verdugos da Guerra Civil Española. E punto. Con esta mediación, pois foi a súa primeira maniobra no poder, pero tuvo que, por así decirlo, baixar do seu rito iniciático para un... Por menor, ¿verdad? Porque xa sabes como son Os seus colaboradores danxiosos e decididos Un movimento moi reptilíneo Desun punto de vista estratégico Todos ¿no? sempre nos suelos Si, é moi perigoso mover as asamentas ah, ah. Hm. Non se debe De alguna maneira Estar contrariando As enerxías Que conduciron A esta situación E eh, eu creo que, eh, de alguna maneira, na súa, no seu carácter visionario, eh, Mariano, eh, sabe que calquera movimento en falso mm, con respecto ao Valle de los Caídos eh, pode supoñer eh, un batacazo para prima de riesgo. Si, sí, si. Sí. Sí porque aparte que o Valle de los, de los Caídos é un pouco como a cidade da cultura non? que son realmente locais privilegiados portas metadimensionais eh, donde se comunica, que se comunica o planeta Clarión con este mundo non e os reptilianos eh, por aí transitan despois uh -huh. de acabar o seu servicio na terra como é este o caso deste reptil Francisco Franco bamonte non que cando acabou o seu servizo que todos os reptilianos eh, supoño que teñen un servi como os funcionarios e cando sí, claro, claro. cando acaban a súa función regresan ao planeta clarion a través destas portas metadimensionais non e E entón, neste sentido eh, Si mover calquera cousa na entrada destas, destes portais Pois pode ser moi perigoso Para alguén que pretende Hacerse eh, sí, bueno, valer na estrutura pirimidada A terceiro punto son umbrais no? E demasiado farisaicamente convertidos en mercadillos Exacto. Eu estive en Noval dos Caídos Ou en Siringuitos. Siringuitos. Siringuitos Eu estive en Noval de los Caídos E era todo puestos Eu de feito fixime unha tatuaxe No meu membro le ponía Valle de los Caídos y debo decirse que desde entonces no se me levanta. Bueno, creo que deberíamos sí, claro, pasar es que, es a, que, a, que a escuchar una publicidad miro, eh, después de esta confesión, eh, sí. Eh, te interrumpa, de es que claro, sí, si, fíjate si un poco mal, ¿no? He lo que decía de no encontraría las energías en tipos eh, el Valle de los Caídos, Caídos claro. si, si fuera por momento al levantamiento nacional, claro, pues claro, claro. Eh, sería el Alcázar de Toledo, por claro, el Alcázar no se rinde, ¿no? Pero el, pero el Valle de los Caídos Empezaste mal, non? Claro, claro Foi unha, Foi unha xogarreta que me fixeron sí, sí, sí. Eu creo que é mellor pasar a publicidade E mudar radicalmente de tema Bueno, sempre desarrolla máis o, o sector intelectual, verdade? Efectivamente eh? Por pois favor, publicidade, ah. rápido Caixa de aforros de Transilvania Abajado polas de edades, Farto de comisións e imposicións bancarias Non deixes que outros te chuchen o sangue Caixa de aforros de Transilvania garante teu crédito inviste o teu fluido sanguíneo a prazo fixo e consegue bonos de plasma para inmortalidade Caixa de aforros de Transilvania o teu sangue e o noso negocio Extraterrestres creo que este programa, en Alén da Onda, sempre procuramos pues, estar un poquinho por riba do nivel de conhecimento do paranormal do, pues, do común da xente, normal pero eh, tamén é certo que debemos eh, facer un poquinho tamén de de radio comercial e falar do, do que son os ovnis puros e duros ¿no? que esa idea que ten o, o público un pouco desconhecedor do fenómeno paranormal do que pode ser os extraterrestres ¿no? todo este mito dos ovnis Podemos introducirnos porque parece ser que últimamente en la nuestra ciudad están a observar numerosos ovnis. Antes sí que quería hacer un inciso, Garma, porque sí que es cierto que por pechar o capítulo dos Reptilians sí que hay un capítulo que me parece muy curioso y o que fala da familia real británica também como posibles reptilianos, ¿no? Ah, sí, bueno, ahí un testimonio de Cristina, que era unha confidente da princesa Diana de Lady di que conta con detalle como Lady Di confesou varias veces que a familia Real británica estaba formada de alienígenas retilianos que mudaban de forma nas súas reunións íntimas. Eh? e non se sabe, pero bueno, son fontes moi fiables, verdade? Porque Lady Di chegou a ter un contato moi direto ca familia real inglesa e de feito, pois é unha das maiores fortunas e a reina de Inglaterra pois pónse sempre nos grandes lobbies e nos centros de poder silencioso como Rainha é famosa pero logo como cabeza do pulpo dos mil tentáculos pois eh, descoñecese un pouquiño, non? En todo pero... caso Lady D E despois que queres coitar, non? Claro. Sí, no, tamén que con respecto á familia eh, inglesa tamén dicer non que eh, é interesante eh, pensar por exemplo no, no príncipe Carlos, non? Uh -huh. eh, retiliano, eh? retiliano, por que retiliano? Esa é a pregunta Reptiliano eh, Igual Polas orellas Igual Polas orellas Porque Eles Sempre Tentan Presumir do que carecen mm. Non? é Un dos claros síntomas Do reptilianismo Del príncipe Carlos eh, Son as orellas no? O sea Presumir do que carecen Os reptiles non ten orellas E este home eh, eh, Pois Si é que Home el disimular, Para disimular E eh, y esta es una noticia que es toda esto es un bombazo. Sí, total, eh? Eh, garantiza prácticamente seguro que o príncipe Carlos É un draconiano. Contra que diría Freud, claro. Bueno, pues la verdad de que pescudaremos un poquiño en esa teoría, pero sí que quería tratar un poquiño tema dos ovnis no que nos queda de programa, ¿no? Aparicións de ovnis, dos obxetos non sí, identificados pois. na na nosa cidade de Nero. Pois isto non é un fenómeno nada novo en certo sentido eh, Nos anos 90 durante a década ominosa Na que este reptiliano de honra eh, gobernou Galiza Don Manuel i Barne sí, sí, sí. As vagas de ovnis eran regulares Eran regulares, eh, había, de, de, dependendo da temporada, a, incidían máis nos puntos noutros, as vagas de ovnis sobre Monforte e a zona de Sarria, logo máis ao norte, todo iso que coincidiu con aquelas vagas de terremotos que houbo ne, nesa parte. O triángulo. Si, o triángulo... Este triángulo Másico, famoso, sí, non? De Castela O, tri o triángulo da Ribeira Sacra, Formabas digamos Formabas aí un ahí. triángulo, non o no corazón Se é un gran precedente Pero agora hai un, un novo tipo de invasión eh, Alieníxena un unha, unha aparición, este fenómeno pufo que aparece por aquí Os ovnis son de cor azul Tenen catro rodas eh, Hai uns extraterrestres que venen estos ovnis que contactan con la contactan de una manera muy violenta. Hay documentos que de que, que tienen unas luces, teñen luces un vestidos luces de negro, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, bueno, de un azul, un azul escuro, muy escuro, muy, sí. muy, muy, muy pertrechado, muy, per, muy perverso. Tienen ¿no? cabeza metálica con algo de cristal. Sí, casi... parece que tienen hoyos detrás. Parece, eh, pero no se desveben. Tienen como no un rabo evidencia. bastante duro, pero está en un lateral, no lateral. está exactamente así. Rabo que... lateral, sí, sí. Sí, sí, bota alta, como como pel de lagarto pegado a pel, ¿verdad? Y, eh? Sí, y realmente está últimamente, este mes, en eh, Santiago, fue terrible, fui, porque fui, fui. hubo, eh, aparecieron ahí, cuando fue este caso de Salallago, que, sala, sí, sí, sí. que quería hacer cultura, digamos, fue un despliegue impresionante, aparecieron estos reptiles, estos, reptili, estos ovnis, eh, sí, Uh, estes ovnis cargados de extraterrestres valeiraron e sí. sin pasaron a semana, pois pues, esta mesma semana acaban de asaltar en varias cidades sí. eh, galegas, ademais. máis son extraterrestres hostiles, ¿no? si sí. sí. sí, van armados, non ese rabo do que fala es lateral, pois pues, é realmente perigoso, non? Ah. Eh, a toda aquela persoa que se pon cerca pois pues, é susceptible de levar un gomazo, pero impresionante, non? Eh, a verdade é que eh, a min o que me asombra non hai falta De complexos que están tendo non, Na súa aparición eh, Ontem mesmo levábanse tres rapaces non? Eh, En abdución non. E unha das cousas De que tamén están Pensando en apropiarse Da nosa tecnoloxía É que aparte dos rapaces Leváronse eh, unhas ollas express Das súas casas Eso é que eles Están empezando a estudar eh, A tecnoloxía humana E, por suposto, empezan con un dos, dos instrumentos Top da cociña, non? Sí, claro, que fax unha fabada que... en hora o Un en cocido, hora. se en cadra aí unha intentativa De estirpar tempo. este Este tempo. feito cultural galego No, estou por decir que en clarión non teñen eh? Estou por decir que Efectivamente, las prespois A mellor foi algo que se elles esqueceu Sempre tuveron esclavos Cociñeiros Non precisa Pero si, sí, que lle chaban ali o Ah, sí, sí, sí, sí. Así curioso Este, aquí, a excusa que daban eh, este, estes extraterrestres será que estas ollas, non? Eh, servían para preparar cocidos explosivos Diz que eh, sí. Entón, que esta é a gran razón, non? Pero hai unha procedencia, curiosamente Unha procedencia destes, destes ovnis da parte de Valladolid Entón, fixadevos vos, vos como son as cousas que teñamos localizado a Mariano Rajoy eh, ah. abducido, desaparecido, en zona que é a mesma zona donde parecen proceder estas vagas de E quero dicirte un clásico, de, de ovnis, eh, no, ¿no? nas últimas veces que eu vi algo tan invasivo e tan mm, forte e desproporcionado foi no final do franquismo e tamén eran as especiales de Valladolid. Aqueles extraterrestres grises sí, no? sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Que eran de outra cor Pero, pero un poquinho máis claro Pero tamén cos cascos E as as mamparas estas Como se chaman a, a cousa esta de plástico Suelen un quedar un pouco máis voluminosos sí, Na zona do ventre Como sombras sí. no, escuras O famoso extraterrestre sí. de Rockwell Tamén viña sí. que está en Estados Unidos sí. Ali nunha base secreta Do, sí. do Pentágono Ali en Nuevo México sí pois tamén tiña unha armadura este extraterrestre pois, claro, este tipo no? que era unha especie de trase biomecánico que servía para proteselos e adaptalos á atmósfera do planeta Terra no? Si, sí, o propio Peter Bachmann eh, fala eh, nas, no seu estudio da, de, da pirámide que describí anteriormente de da existencia ele é un guerreiro da luz, como ele se denomina no? bueno xa o denomina toda a comunidade a que está loitando contra a escuridade que promoven eh, ciertos certos grises, ¿no? Eh, sí, sí. eh claro. de negro, etcétera. con todo esto, esto esto va ligado a muchísimas mo cosas, ¿no? entre el narcotráfico, ¿vale? Eh, y también a os dos, eh fundamentais, os tres eixos fundamentais que promoven un narcotráfico eh, a ONU Esto es un bombazo mm -hmm. eh. Hacía wow. Y e eh. OMI16 Efectivamente, isto non é máis Moitísima que... brevidade Si, si, sí, sí, por favor, pero é que isto non é máis Que pagar as débedas Do pato codemo Que calquera persoa Que hoxendía que aceder ao poder Ten que pagar Simplemente son moedas de cambio No pato codemo Que veremos as consecuencias En moito maior dimensións Calderilla Pois, en todo caso, penso que venen os compañeros de informativos Ademais, tratarán, eu creo, que este tema das aparicións de UFOs, de extraterrestres e de OVNIs na nosa cidade Foi un placer, como sempre, estar con todos vos Unha honra Un placer estar cos con nosos convidados, coa nosa presenza clarividente Queridad falar algo con nosa presenza? Si, sí, bueno, eu queria revelar Maniféstate Teremos, non no. non queremos manifestarse no quere, no. Pois, Pero é xa te manifestarás Cando te boten do traballo, non te preocupes eh, Eu quería lembrar que temos o Facebook Que... Alén da Onda Que vos podedes hacer con E eh, que tamén Temos da eh, página de calimera.org Os podcast Para que podas eh, Escoitar Alén da Onda Cando chepete. Pues muy bien, ahí quedades descombinados a escucharnos en web da Calimera y quedades con servicios informativos.